مراي محترمایو ګو د مولانا موتی تو سی باخصر د ګډوره تاسو قرآن د 116 نمبر کې فق چپو محلا بلخیل مرغس کې په 22 نو 2008 کې شوره تجدید میرا یو د پټه اساس سنت کې سر ان شیدز دکان نمبر 23 عبدالرحمان نزد 19/14 زګیرا را توالي پرپرایټر انوشیر توہی دي موبایل نمبر 035710123 دایتر دروغ کیسه شروع وکنه نو په یو حالت کې باندې چې کم دی نو دمر لوی ولی به درنه جوړ کی او دا پلان کې که کنه چې ليله ګول د مازلو کرامت دی نو دا سه لوشه باندې جوړ کی او لوی لوی کیسه به جوړه کې د دروغ دا پلان کې جوړه لوی عالم شو دا عالم وا چلی له واټ له زال من يحكي لهم ذلك او او دا الله غ ذکر وته کیږي نو بس او چې د دی ذکر کیږي چې الله متصرف دی او د الله هغه چې کم د صفات او د ذکر کیج د الله په ذات باندې د اپ عظمت او پلوې باندې دلالت کوي نو با سيان فرونه مې يفحل ذالک کل النفرته دا غ سړینه بیا نفرت شروع کی چې توحید و ته بیان نه لري که مړه د چې لن دلا ګولې دې کیسه نه کوي کیسه راته نه کوي چې لن دلا ګولې او بیا هغه وی هغه ستمن صوب کوي چې کم شې دای ته بدخ کاری او هغه مکرو شوی او بیا الله مارو هلمانی ذکر کوي <تصفح> <او> بیا ذکر کوي هغه وی و <او> وقد قلت يوما للرجل يستغيث بشدته ببعض الاموات وينادي یا فلان اغثني فقلت له قل يا الله فقد قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني دویو ساله او او پا بازو ملو باند امدادو نا گختل نیمان و تاوی چو یا پلان که از ما امدادو که ما اتای یا اللہ وایا یا پلان که سلا وایا اللہ تعالی ویلی چه ما نگوالی زی قبلو ما نیفا غازی با دیر زیاد غصه شو <تصفح> اوی بیا ما ترستو خبر راو رستی دا وبلغنی انهو قال چه غدا ویلی و فلانون زند اشاره که چه دا اللہ ما روح المانی من ایما ته بیا راځې زاوې او دیو دشمن دي کته دا چې د الله نه غواړل دی ودا شروعی ناس پي د الله نه د کې دی کې تن کې اسټ راړو وی ګورا تاسو توحید بیان وی را شو ګورا زمونږه مولای توحید بیان کړی ما راړو نو ټول دا تویدو چې الله دریندو کا چریندو کا کیળો کا مخوળો کا دریاو کا ندیو کا گلیو کا دے خالق او مالک تے مات جا ٹول کیسٹ تیرش تیرش تیرش موت اے ما په خدای قسم کدهغه توحید بیان کړی کم توي چې قران بیان دي دا خو بوجاله منل چې الله تعالی د پرشتو مالک دی الله د زمکه مالک دی د زمکه خالق دی د اسمان خالق دی د آسمانون وال رازیق دی د زمکه وال رازیق دی تول لرا چې روزی ورکي چې څوک دی که آسمانون کې ارواح دی که دلته چې کمبد ابدان دي د تول رازیق خالق مالک د تول ارسل لا دی تردی چغې بدامې نظام کائنات دا لا چلای مې يدبر الامر ما دا خو خو ما دا غو توحید نه لري چې کم توحید دې غې نه د خبره ندي او قرآنی توحید دې زکه الله وی ویزا ذکر تر ربک فی القرآن وحده والله على ادبار النفورا اغه توحید خو چوت سګ بیان او دا وته وی علامه عبد الوکیل <سؤال> صاحب را فاضي دو دای وته وي چې تاسو په کتاب کې دا دا کسې غلطی دي هم به تورې مش نمونه خروار واسو دی کړی دي غنۍ که ګندونه د دینه نورم پراته دي نورم پکې ګندونه دین وو لوې قیامت راغله دی و کتاب وکړ پتاب لوری کتاب وکړ ده سټل شه ده خې کړی دي یې سیم نه کړی ده دین نور سخلې کله غاړي او چې څوک بده باندې خپه دي خدای دې زړونه اوچي منګه چې کم ده چرن بالله لا یخافون فی الله لو متلئ من الی من کی دا صفات کلک کی کلاک من نه یری ګل الحمدلله کدا ټول دنیا مخالب شي او دا ټول غټو غټو پڼډو والا او دا غټو غټو سټونو والا او دا ټول مبتدیین لګیا شي من د هیڅ خوف مخوف نه کو د دینا چې سومره تکړای کیږي نو تکړه شي ان شاء الله چې کل رد راځینو اومب کو او اومب ان شاء الله چې کمنو بیانو ها د زکریا څخه بد نه وو اغد الدين خدمت کوله ده غلطي دا شوه ته انسان نه غلطي کیږي نور کتابونه کی داغه پدې باندې دلالت کوي چې هغه هم سړی تیر شوې دغدین خدمت کوله لیکن دا خبرې فی نفسې غلطي دي د الله رب العزتو د توحید خیال پکار دي کده دا خبر مونږه تصدیقونه وکړو دی سره د خلقو عقیده خرابۍ کې د الله د ذات څخه کمند نو ګستاخی کیږي د الله د ذات د پروا نهشتو د یو شخصیت پروا نه کوي کمند نو هغه دې شي او د دا چې خلقو پروا نه بیا وساتل شي ټول عمر دین نه چې کمند نو اسلامه اجلاج اسلام اجلا اسلامه اجلاج دینه جلاج هغه ار څه کم نه هغه دا چې بل شان کړو بس سوایا ما ار څه کم د بل شان ته نه <تصف> اسلام غیرتی دی دینو <خش> او نر دینو هغه نه چې کوم ده مداهنت مداهنت لالم د حکمت خود ده دا نه نه من ان شاء الله کسبدار چې په دا خلکو باندې ونګره دنیا کو دا اکثر دا قاری بیا قرآنی توحید لبن راځي زمون په دې مرغوس کې سو درسونه سو درسونه د تبلیغیان او د لاسه چې کم دنو خراب شو او دا غي پکلا شنو یو یو تذکرہ چ کومنه د دنیا وخت کې چا به وې مونږ ته د قران ضرورت نشته قران چې کم دنو د هدايت کتاب نه دي چا به مونږ تا کاله بیان شومږ ته نور م بیانوي په چا به دا یو جمعه په قران باندې پا... یو, یو جمعه پا پاکته نو دې کې صله در شروع کوی دا ولی پليتوي په قران باندې وی ولی پليتوي دا دا ولی دا پليتوي او چا به نازتو مونږ مونږ به درس یو تبلیغي به د جمعه په یو دروازه کې ولاړو او یوبه بل دروازه کې و لاړ او غي به پر خ덜 خلک نه پر مزه یا مزه ها ناظری د الله خرابای ناظری د الله خرابای سدای نه دی کړي زمونږ بارا کې ساو نکړو په ما باندې درو جوړک شه د ویلو ټول تبلیغیان کافر دي ټول تبلیغیان ته کافر ویل دي دا درو جوړک او بیا مشورې وکړي مشورې په مرغوس کراټول وکړي د پنځپریانو مدرسې کولا شوې د چاندې ولا ورنکې چاندې ولا ورنکې و يردا خ خلک دا خ خلک ته کدا بینو دي دا بینو کې پښوګان دی وسته نه راشي کنو کونه ولور کلوص په دښنې نه قل اللهم تحیف اخروی قل اوایا اللهم پیدا کون کی د اسمانونو د زمکه عالم الغیب او عبادت په غیب او په پټو په سرګند په غیب او په سرګند باندې ته فیصلہ کوي انت تحکمو بین عباده که ته فیصلہ کوي په ما بند باندې غن خپلکه فاغس کی قانون فيه یختلفون چوده پای پا کې اختلاف کو ولو ان تحیف اخروی وَلَوَ أَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُ وَاوْ کَچَرِ بِشَكَدَ پَرْدَ آکَ آك... شید پرد کسانو چی ظلم کرده ده ما آغسو چی پس مکه کی ده جمعیان طول پا طولا ومیس اللہو او پمیس اللہ ده, ده ما آهو دا غی سر نورمو او دای فیدیاور کی پاگی بانده دا بد عذاب ناپرز د قیامت بانده نو جواب سور مایده که ترشو ما تو قب بلا من هم قبول بنکده ش اولا نتیجه د دې غې اس اعمال په قبول نکري شی هغه مال بیا ارثو رفي دي کوي نقلاسيږي و بدل لهم دویما نتیجه و لهم او سرګن بشيخ کرے بشي دیتہ د الله تعالی طرفنا اغس لم يكن يحتسب نو د چ ګمان کو پغیمند و بدل لهم سیئات دویما نتیجه او خار بشي دیتہ سیئات او عذاب ما د هغه اعمال کسب چ دی کسب کړو یا بدل بعد والد هغه اعمال وحاقا سلو رما نتیجا او چا پیر بشی بیهم پا دیوانده ما آزاب کانو بیستا جون چوده پا گئی پوری چھٹوکی کولی فا مسل انسان زورن پس هر کلا چورس انسان تا تکلیف دانا بلی دی بیا منگ لرا سوم ایزا خوولنا ہو پیا هر کلا چورکو منگ دلرا نعمتن یونیمتو دخپل طرف نا دخپل طرف نه قال هوای دې د تکبر فتور باندې انما بيشکه خبره داد او تي تو راکله شوې ده مال را ده على علمين په اونار او قابلیت زما باندې ګور دا, دا زمانيت جاهلیت او ظلم او دا قارون او ملو سورې قصص کې آیات نمبر 78 کې دا مضمون تیر شوی ده چاغم دا ویلو دا زمام پونر راکله شوې دي او دا د زمانيت جاهلیت او ظلم دا خو زمام ونر دي جی دا هو زه دې قابلیت پلان کې ډېر قابلیت دې زکه الله دا سیمه او دولت ور کړی دی و سړی الله و را کړی دی دا الله شکريا ده کا نعمت د باری تعالی غیر ته منسوب کې او فل قابلیت ته منسوب بل هي بل كده فتنت امتيان لكن اکثر خلقنا لا علمون ان في قران باند قد قال الذين تاخير سرويلو دي خبر لرا ا كسانو چي مخيو د دينه فما اغنا لك قارون ويلوا فما اغنا عنهم ما كانوا يفسون كانو پس فائدہ ورن کلا یا یاد دفن کلا د دينه ما اغس کان و کسبون چي د کسب کړيو فاسوابهم سيئات ما کسب پس اورسي د لغيتا بدوال د امال چي کسب کړه ول الذين سلموا او ا اوه مین ها ولایت دا کسان من ها ولایت دا کسان زردا چوب رسیګا ایت تک سئ یسوی بوم زردا چوب رسیګا ایت تک کالیف د اغه اعمال او عذابونه یا بدواله د اغه اعمال چې د کیسب کړي دی وا ما هم بموجزنا نوبید عجز کن کله لرا او الامی یارو دلیل عقلی او الامی یعلم ایا دنه پویګ په دی باندې به شکل الله تعالی فراخویر رزق لره د پرچا چخوخی شي او کما وی به شک په دی ایل دو توحید دید پار دا قوم ایمان راڑی قول یا عبادی اللزینا ترغیب ال توحید والاعمال صالحا او آیا چه او بندی گانو سما آکا سانو چه زیاده مکڑ ری پخولو سانو نو بانده لا تقنا من رحمت اللہ من اومده کی گئی دمیرو بانده اللہ تعالینا بے شکا اللہ مفسرین ذکر کئی دیا بانده ارجعو آیتن اوسعو آیتن دیر ارجا دو میت آیا تیدا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَى يَغْفِرُ زُنُوبَ مَا فْكَوِي گُنَا اُنْ لَرَا جَمِعَا ٹُول شر تو تو به او باسانو ټولګناو نه ب ته مپ کې ان ب شکله تاله غ فروره همداری بهخون کېمهروبان ب ایلا رب کوم او په شيیر را ور تا لا رب کوم تو هی د خفل پر او تا بدار شيدي الله تالا ته مخکې د دی نه چې را شي تاستاذابه بیا بهستاسو دادونوکی شي اوتهبي او طبیدارو کوي احسان نام د غه چې نازلکل شوري تاسو تا د طرف د پر وردیار قیدا دینا چرشی تاسو تاسو تازه به بارتا تناصاف او تاسو لا تشورون خبر بنيئ انت قولا الله تخویف اخروی ان تقولا دا چه او نوائی بیایو نفس ان تقولا اللہ تقولا دا او نوایو نفس یا حسرتا یا افسوسا علا ما فرط و یا افسوسا پاسبان نیچی ما کمی کرده فی جنب اللہ فتواعات و تابداری دا اللہ تعالی که فی جنب اللہ پتوحید دباری تعالی که او بی شک زو و مخام خادتا وانیانونا او تقولا دا چه او نوائی لو ان الله دانی ک بی شک اللہ تعالی حدایت ما تا هم خاو هم او چې داو نو وای حین ترل عذابہ کلا باوینه کلا باوینه تعذاب لار حین ترل عذابہ کلا باوینه دغه نفس حساب لره لو ان کر چر بشک ویز ما د پار واپسینو شوی بز د نک کارونه ت بیا بده نو وای ماناسو د ټوله حاصله آیتونو دا معنی اوس الله توحید او معنا اوس د قران تابعداریو کا چې داغه د ناساب عذاب درتل نه دراغلې داغه نه مخکي مخکي قران او توحيد اومنه چې د قیامت پر از بیا داونه وای چی اوه او افسوس ته توحيد مينو منله اوه او افسوس ته کما ته الله هدايت کړو نو زبدا نومه او هو افسوس ته کزما د پاره واپس وي دا غنه مخ کې دا وکا بالا قد جاءت کا او به ویل شي دا تحقیق سراغلی او ته نه زمنګا پس نسبت درو کړه او او تا ځان غټ ګنلو وي تد کافرانو نا و یاومل قیامت تخفيف اخری و او پر دا قیامت باندھے او بوی با نے تا اگا کسان تر الذین ونی بتا کسان لرا چن اس در جھڑکلو درو پ اللہ تعالی باندھے چ مخونا ددی بتک تور کله شوی آ نیشته بجانم کی زائد پارا د متکبرینو ولینا اشتد و ینج جلہ اللہ الذین اتقو بشارته او خلاص بکی اللہ تعالی کسان لرا چھری دلو د اللہ تعالی نا اتقو زان بچکلو د شرک نا بے مافازت انسرد کامیابی دینا انبارسیږي انبارسیږي دایتا زاب والاهم يهزنون او نبدې غمجنشي الله خالق كل شي او هو على كل شي وكيل او پدې کې دوا دلایل عقليا اعاده تدعوي بیا دليل وحي او زجر مات تخويفه او بشاراتو الله خالق كل شيء الله تعالی پیدا پیدا کنه ده هر یو شیده اول دلیل عقلی او د الله تعالی پر یو شی باندې سیموارده دیم خاص د الله تعالی په کې چا بیا داسمنون او او هغه کسانو چې کوفر کړه دې پایا تونون د الله باندې ولای کوم خاصون خاص دغ پلي تاندادی تاونیان قول وایا آیا غیر د الله نه اعاده ده وې برای سجرو وایا ایا غیر د الله تعالی نه حکم کوئی تاسو ماته چیزه بندگی حکم او جاهلانو او جاهلا تما ته دای بندگی سدی صورت کی د الله د غیر الله بندگی سو چه غیتا شفار سیانوای چې دارا رسیما نابودهم الا یقربونا ال الله زلفا اذا ذکر الله اذا ذکر الله وحدو اسم عزته فاذا <زوكر> الله اللہ وحدہ وشمازد قلوب اللذین لا یومنونا بالآخرا ام اتخذو من دون اللہ شفا <الشوفا> شفا رسیاں نگنل کنا او د رته بندگی وی او انبیاد د دې رد پار راغلی وکاسنګ چې ما مخ کې عبارت د الله مې کثیر وی دا خلق چې یره د شفار سیان دی ته جاهلان وای قُل وَا أَفَغَيْرِ اللّٰهِ اَيَ غَيْرِ اللهِ تَعَالٰى نَحْكَمُ كَيْفَ تَعْبُدُونَ چې بندگی وکم ما نه دا چې زه ته شفار سیانوم او جاهلان لوې جاهلان وي ولقد اوحیا دلیل وحی او تارکی سرا وای کله شیدا کا تا تو آ کا سانتا چ مخکی او استانا کو نو ها ماھا برباد عمل استا او شی بتلتا وان یانو نا پیغمبر پاک توئی ما او تا با کی تاریخ دے چ پیغمبر پاک تا داوا ما کتا شرک او نوستا عمل اگا برباد شي. نو چ پیغمبر پاک دا داوا نو کتاشر کو کنستاغ با بچی کستا ملاشر کو کنستاغ با بچی ملاشر کو کنستاغ با خیر دے آغا امام اہل سنت جی آغا دے خیر دے کو کفریات غرائی نوا دے امام اہل سنتی چا اغا پیغمبر تالاوی اصول انعام کی ترشیو آغا لوئی لوئی انبیاء تذکرے چھوکلا ولاین اشراکو لا حبط عنهم ما كانوا يعملون کدیوم شرک وکون لدی عملم بربادم دا ما تا تاوری چې زنات ډیر غټ مولای او پدی غرور کراشه چې ز اصل امام علی سن را تر خلق وای راشه کتابو لیک خیر د پاغه کې استشفا او استمدادونه جایز کا پدی نخلاسیږي باللہ صابذ بلک دا الله خاص دا الله تعالی بندگی کا او شت شکر گزارو نا و ما قدر اللہ حق قدره و ما قدر اللہ زجر او ایزاتو نک دے مشرکین دا الله تعالی مناسب عزت کول سرا او زمکا پټول پټولا قبضتو پمټی دا الله تعالی کی پرز دا قیامت باندې او ما نا متویاتن راو بنغړل شی بیا مینی په خلاص دا کې ما مایلیق بشانی تعالی او سپاک دی الله تعالی او بلند او بالا دی دا سناچدی و سری صدار او پوک فا اولی شی دا دوش پیلی او تفصیل ما سور یاسین که کلو دیا که دو بقایا اول سرا طول خلق بمد شی مش پیلی سرا او طول خلق بجوندی شی سور یاسین که ذکر وی او دره می سرا طول خلق آبا بیخود شی مگر ملائک مقرب او سلوره می سرا بیاد اللہ دربار تو پ دلتا دعا خیرانه ذکر کړي وانوفخا او فوک بو ولشی پش مليک بس به خدا بش یا څوک چې پاس مننه کوي او څوک چې بزم کوي مګر آ څوک چې خواخشه د باری تعالی ام قرب ملائکه بیا با فوکو او ولشی پای کې پزالب البلبانی پای زهم پښه صافره ولال به انزورونا ګریبا وا اشرقت الارض او روحانه بش زمکا پر نور د رب د اغه باندي او کې به خدا کتاب او راو بسې شمیه او آغه امه والشهداء او آغا گواهی که اونکی خلقه و قوضیه پیس و پیسه لبه و کلشه پا ما بینده دهی که پریشتیه سره و سره به ظلم اونو کلشه او پورا پورا بور کلشه اریو نفس لره بدلد آغا سو چه عمل کرده و هو دالت دا دا لبه و ده پاسه وانه چه ده خلقه کهی و سیقل زینا تخوی پوخروی او او بشلل شیع کنسانو کفرو چه کوبری کرده ایلا جاننا ما جاننام تا زمورا دلی دلی ازی شدی حت تا ایزا جاوه تردی پوری چه کل را شیغی تا کلاو بکل شیغی دک دروازی دا غی او بویلشی او بویدهی تا خزان چیان دا جان نم آیا نورا غلی تا سو تا آیا نورا غلی تا سو تا, تا, تا انبیا دستا سو نا یا تلونا چلوستلی پا تا سو مندیا تونا دا پروردگار ستا سو ویون زیرونکم او یارا ولی وی تا سو لرا دا ملاقات دستا سو دا دیرا زینا چی دادا قال و کلمۃ عزاپ کافرانو او بویلہ شیدئی دا تا داخل شی دروازو د جنن تا همیشو سیدون کوي تاسو کې پس ډیر بد دې ٹھکانہ د ځان غټ غنونکو د توحید لانا وصیق مشاکلت تی خسی رفو مانا بدل تا دا که و سیقا لزینا او روان بکلش یا کسانا چیز یری دلیو دخپل پر وردگارنا الال جنتی جنتا زمرا دلی دلی عزت سر بیروان پی حتی اذا جاواتر دی پوری چکل راش یا غیتا و فتحات او دمخ کنا بطور احزاز و کلاو کلش وی بوی آ دروازی دا غیتا او بوی دیتا خزان چیان دی جنتا سلام علیکم هر کله دی په تاسو باندې ته وبتم خوشاله اوسئ فادخولوها داخل شوی دی تا همیشه وي پدې امه او داخل شوی تا خالدین همیشه اوسئ دونکو وقالو اوهو ای الله اکبر وقال الحمد لله و بوئی دے حمدون او وای دی الحمدونه باری بار تعالی اغازا الله تعالی اغازات لرا چی و رشتیا ای خلاص من سره واده خپل او رائے کوم لرا اغاز ما د جنت په میراث کې نتبو او او سیگو منگا ده جنتنا حیسو نا شاده کمزانا چو خواه حجیز منگا پس دیر خد اجر د عمل الکون کو ای جنت سا عمل خو نده پا با دا ملائی ده سو وطر الملائکہ اللہ او وینی بات پرشتول را حفینا تواب کون کی من حول العرش دا گیر چافی را دا عرشنا چه تسبیح بیانایی تسبیب ب بیان نه تسبیب ب بیان پستای سرا او پیسلا بو کلی شي په ما بند دای کی په انصاف سرا بالحق وبالانصاف وی قیل او بو وی لشی تل زوزن الحمدلله صفاتنا دوخته تو خاص د لد پر دی چرب دے د مخلوقات صورت سورت ممتازو د مشرکینو په قول سره چې غیوه ما نعبودو ملال یقربونا الاله ذلفا سورت ممتازو په دې قول د باري تعالی سره چې وسیقا اللذین کفرو الاله جهنم زمرہ سورت ممتازو په دې قول سره وسیقا اللذین تقوا ربهم الالجننه زمرہ په دې سره سورت ممتازو دا رنګه سورت ممتازو په دې سره چې زما کاه اسماننا زما کاه دا الله موټي کیوی او قیامت دا اسماننا د قیامت پر ځباندې دا الله په خلاص سی برابرون غاړل شي په دې صورت ممتازو دارانګي صورت ممتازو په دې باندې چې کم روحونه زواخلم په حالت د مرګ نو اغه روحونه در قیامت پر بیا ناراضي په دې صورت ممتازو دارانګي صورت ممتازو په دې باندې څکه کله توحید ذکر کیږي نو د مشرک زلوه هغه تنګيږي او پدې صورت ممتازو چې هغه مثالې ذکر کو چې یو طرف ته یو غلام دی د جګړې مارانو او شریکان نه پکې او بل طرف ته د یو سړی غلام دی نو کم یو خدای دالنګي صورت ممتازو پدې قول د باری تعالی چې الله نزل احسن الحديث الله هيستا بهترین کلام را لګلې صورت ممتازو پدې باندې چزما کا وا د غید در نور پر اب باندې د خپل فروردګار پاغي نور باندې پاغي باندې بسم کرو خانه شي پدې صورت ممتازو واشرقتل ارض بنور ربها پدې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم اللہ اکبر سور مومن مکی صورت ترتیب دو قرآن کریم کے سلوی اختم دے پس دو سور زمورنہ او ترتیب د نزول کے شپیتم دے پس دو سور زمورنہ دیرو ربطونو تا ضرورت زک نشته شدادوال صورتونا نزولن بلکل یو شانتی دی یو بل نازل شو دی نزول می یو شانتی دی او ترتیبی یو شانتی دی پس خبر ختم شو ها کવાયوا سار انوال ته ترغیب ال القران دلتا ترغیب ال القران دارنګے الته قويه چې پارشتې د الله تسبيح یاني نو دلته وای چې پارشتې د الله د نهکانو بندگانو د پارا موحدینو د پارا دعاګانو غواړي الله اکبر صورت کې سلور داویدی سلور داویدی اوله داوا اهميت د توحيد توحيد او منا اغه ذکر آیات نمبر 3 کې لا اله الا هو دارنګ بیا به ذکر کې سوار لسم کې بیا شپیتم کې بیا دوش پیتم کې بیا سلورش پیتم کې بیا پینزش پیتم کې دوی ټول کې ذکر کوي داوا د توحید د ویمه داوا د صورت دادا چې مون کېر د دې مصالې هغه کافر او دا ذکر کوي سلورم آیات کې ما يُجَادِلُو فِي آیاتِ الله إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُو منکر ده توحید آ کافر ده دویم دعوی آ دا ذکر کئی چه او مانا حاملین عرش دو کے براشه چه کم پرشتے آ عرش تلان دے منقاد دی دا په دو کے براشه دو آگانو بدل وم ومکے ذکر کئی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا اودا ذکر کئ او سل رمضان اومانه گینه ار مان بکه او دا ذکر کئ آیات لمرنهم او لسم ک بیا بار مان ما دنیا کې مساله توحید من نو اومان اوسو دا سلور داوی زکر کوي خلاصه دو سورت سورت دوی سیده اول ایساد پنزستم لنبر آیات پوری او پدی که اول ترغیب ده قرآن کریم تا بیا سلور وار داوی زکر کئی پدی که بیا تخویف اخروی شپاگم که او بیا شپالسمو نتر اتلسمه پوري او تخفيف دنياوي ذکر کوي پينزم کې او بیا يويشتم نتر ا 46 پوري او دلیل د داوې د پارا ذکر کوي فاتلسم نلسم کې او براءة د الهي باطلو دا ذکر کوي 47 تر 50 پوري او تخفيف او خروي ور سره ذکر کوي دوه مېسا 51 نتر اخره پوره پای کې اوله خبره تسلي نبي عليه السلام ته اول 51 کې بیا 55 کې بیا 77 کې دوه خبره دليل نقلي د موسی عليه السلام نه 53 کې او د ټولو انبيانو نه پاټ تر کې دریمه خبره زجر مجادلته چې د الله توحید کې جګړه کوي چپانی کې او نتر کې او پنځه دلایل عقلیه د سلورمه خبره او پنځمه خبره دلیل وحی 68 کې بغم خبره تخويفه او خروي او دنياوي او خبره د اس بعد د قیامت د पारा دلایل دلیل اني او ليمي و دلائل دې زباده قیامت او دا خلاصه درصورت او د غسلور دا وی دی پکې حامیم اولیسا او ګورې او حدیث کراځي د حوامیم ډېر شرافت ته حدیث کې نبی عليه الصلاه والسلام وي وي حوامیم دا او ودي او ابواب او دروازې د جهنم ا تعبقا د جهنم دام او دا دا ودي یو جہنم بلے حطما بلے لذہ بلے سائر بلے سقر بلے هاویا بلے جهنم تا ودی جہنم حط حطما لذہ سقر هاویا او جهنم دا ټول اودی ند دے ہاریو په مقابل کې ودرز د قیامت باندې آو کم دے ولاړ وی په دغه جانم په دروازو باندې چاچ زلستوم او پما باندې مان راوړو دا حوامیم بوای نه یا الله اغه نن دوورا بچی اغه عورتن داخليږي او حمم سمانا نو مفسرین کرام ذکر کوي او دا چې دا د الله د اسماو نه اسم دی نو موږ د الله دا لرنګې دیم ماندا چې دا د قران کریم دا اسماو نه او بل دا چې آت واي خراسانوي ها هغه ابتدا د اسم د باری تالا دا او میم اختتام د نوم دا غده ابتدا د اسم د باری تعالی چې حمید دی دا غي چې ابتدا دا ها نه یعنی حمید او میم اَو اِفْتِتَاح نُند بارِ تعالی را چِ مالک ته نُمانه داشوا یا حمید و یا مالکو مطلب دا نورم توجیهات مفسرین کرام ذکر کئ دا ج حامم کمزای کراغ نو بس دا معنی ب تاسو ته ادي نُند د اسماو د بارِ تعالی نه نُند د قران کریم یا دا چہ هان مراد حمید او د میم نه مراد مالک ترغیب الی القران تنزیل الکتابه نازل হইল د دې کتاب تر طرف الله تعالی نه دي چې زور اور د عالم بادشاہ غافر ذنبه غف کاون کې د ده فابل توبی قبل انکر توبی دے سان زابولا دے خاند دا لا الہ الا ہو نشتہ جت روا ما سوار دے اللہ تعالیٰ نا الیہ البسور خاص دے اللہ تعالیٰ تا دیوا پسی ما یجادلو فی آیات اللہ جا گڑا نا کئی پایا تنو دا اللہ تعالیٰ کے اللہ لزینا کافر بشی مسلا دو تحید باس مبان حسنہ کی دا صورت کے ذکر کی گورا آیات لمبر پینتیس کے وی بیا ذکر کی دا رنگ چپنو کے وی بیا ذکر کی دا رنگ کے وی بیا ذکر کی چی دا اللہ پایاتونو کی جگڑا دا اللہ دا توحید پا دلو کی جگڑا دا دا زمانی دا جائلیت یو ظلمو او اسم داشتے او اسم قرآن والا بلکہ حدیث کرازی چی زمانہ کے با بیا چکم دا دا سے خلق پیدا شی چه دموحدین سرهبا پتو هیت کې جگړې کئ ما یو جادلو جگړنه کې پایا تاسو نو دوه بارې طلاق یې مگر آکه سانچو کپرې کړې ده پس دوه کادې نه کې طلاق اړې دل راړي دل د دای فل بلا د پدې خارونو کې کذابته تخفيف دونیوي نسبته درو کلم مخې دنا قومونو علي سلام الله سلام جماعت نو چې رسو د دینه او قصد کلو هاري او امه په خپل په امبر باندې دې د پاره جادلو بالباطل او جګړه باس مباس او کې درا بل باطل دي دروغو په کیسو باندې بل باطل په شبهات باندې الله اکبر تسلین عليه السلام تا ور کوي او تسلی ولا په ور کوي چې دا مرز دنا ویله سلام په امت کېمو دا دروغ شبهات دا دروغ کیسه په زمانه د جاهلیت کې دا ظلم چا غي په دې باندې دا پیغمبر سر جگاڑی کولی و باسموها سو گور پلان که واقعه که راز لیدی که نا لیکا اوست چی دی ولی دا پزایل کې دا واقعه سو شیخ سب دا زن لکلی سو دا زن لکلی لیا اقضوه و جادلو بالباطل لیا دوحیدو بالحق دیده پارا و یه را ترقی شویده زمانه دا جایلیت جونده شویده نور سو شویده دیده پارا چه زلیل کی پده سرا حق لرا فا اخازتو هم نو پس مانی ولی و اغی لرا پس رنگ و عذاب زمان و کزالیک آو داد دی وجنا دا جگر زکا کولا کاف تالیلیه دی دا جگرد دیو جنا حنقت چی ثابت شوه کلمه تو ربی که آه کلمه پی سلد ربستا پا کسانو بانده چی کفری کلو آغا نو داوا انو مصاب نار چی دا دی دو زخیان الازین دریم داوا او مانا مسلاد توی د دا حاملین عرش پا دو آگانو کی براشی آغا پرشتی احملون العرشا چی پور تکل ده عرش لرا عرشو چی تکل ده؟ نو اگر یو مطلب خدا چی اگر چی الله دیتا محتاج نه دیتا عرش دباری تعالی لیکن حقیقت باندې خبره محموله دا او دا تعظیم دا عرش دواری تعالی ته تا اشاره دا په حقیقت محموله یا دا چه احملون الارش مطلب دا چې دی دا عرش لاندې منقات دی من قادید یعزز کونگیری و من حوله او ا پرشتجه گرچہ پر دین یسبه ہونا تسبیب بیانې فستاین د خپل پر او دګار باندې ایمان راړي په دی, دی الله تعالی باندې او باخنا غاړي د پاره د آسمان نور امن چې مان راول دی یعنی موحدین شوی دی او ربانا وای دی ا ربزمنګوا سیا تا کل شاین فرخ شو ته هر یوشیتا په اعتبار باندې نه او په اعتبار د علم کې فاغفر او ل دوه موحدین د پاره پرشتې واړي فاغفر باخنا الذين آمنوا وتابوا وصدقوا بالرسول وعملوا او بچ کې د لراذاب الجحنم د عذاب د جہنم نه ربنا درې ما ربنا او رب زمګو داخل کې د لرا جنتونو د مشګريتا اچ واده کړي دتاد سره ومن سلو او دعا او اچاله صالح نه کمل کړي من ابا ته هم د پلانانو د دینا و ازواجمو د بیانو د دینا و ذریه تهما او د ماشومانو بچو د دینا انک بهشاکتو انتل <سؤال> عزیز الحکیم تو زولاور حکمت والا دای سلورمدوا یا الله د جنت داخل کې یا الله د د پلانانو مسلمانان او نیکانه مسلمانې بیبانه د او د ی دا سور دوا غانې ول اینکا انتا لعزیز الحکیم بیشکتی زوراور حکمتوالا و او بچ بچک دی لرا السیعات دا تکالیفنا دنیا کی دا پینزم دوا الله بچ لی دی لرا دا تکالیفنا و من تاقی سیعات یومین زین او ارچہ آسوک دے چه بچو آغا دا تکالیفنا پا دارز باندین و بیشکتا رہا موکا پا دا باندین او داغا داغا اللہ تعالی داغا صفتن والا الله تعالی دے دے و اوذ وذلك هو الفوز العظیم او دغه یعنی دا جنت ته دل دغه صفه تون ول الله معنا مخه خطا شو و ذلك او دغه جننتنا دا د کامیابی ډیرلویا دل مخفرت او بخشش دا د کامیابی ډیرلویا ان الذين سل رمضان उमना उमना गिने ब्या बारमान के बेशका कसान का, का फरूच को फरिकड़े दे योना दाउना बलले बशी दै اواز با کولش دیتا چې ها مها غوسه د الله تعالی ډیر لوی ده د غسستان سونه خپل ځانون ته ایزو تو دوه نار کله چې بلل به شوی تاسو الهی ایمان ایمان ته تا پس تاسو به کفر کو نن چې تاسو ځان ته سم را غوسه یوبس سونه او کوي نو د الله غوسه په تاسو باندې ډیر ده تاسو د غسینا قالوا و عباد ربنا رب سمغا مړو کوله تم لرا اسنای نه و اهیا ایتانو ژوند کوله تم غیسنه داینه دعا فیر پس منګا پغوناو نو خپل باندې فال الخرج من سبیل پس آشتي وتلو تا من سبیلن سلار سلار شته چې منګوځو جواب با ميلاو شلا سبیل الخرج اس قسمه وتوت سلار شتډه نا چې تاسو ووځي اودای آو ګور ربانا متنس نتیني دوا پیر دې ملګرو نو بس دوا مارګ دی دوا ژوند دی نو چې کوم قبر کې حيات منی نو دا بیا بیا درې منی اصلي ګیا دي غریبان خبر نه دي ټول قران منکر مڑی جو اندی دیوئی ولی وانو بوتلل گواری ڈاکٹر سبتین سیف سخا چیلاج دل سڑا د دماغو کی زالیکم بی ادنہو ایزادو یاللہ داست داست داپ سبب دا دیبانی چی بی شکا چې انہو چی شاند آو ایزادو یاللہ ورکلا چو ببالرشو اللہ تعالی وحدہو یکی آوازے کفر تم نے انکار بکو تاسو و این یو او ککلبا ګورماکه زمانه جاہلیت غا ظلم تیر شو څو چې الله توحید ببیان شو نو دای با تنگې دل دلته بیا را مات نو دا بل رب شو رب شو او د زمانه د جاہلیت آيو ظلم نه چې پای باندی چې کلا الله توحید بیان دیوانو مشرکین بتنګې دل اسند اسی دی او چې کاله د شرک خبره کی تومنو او کچري صدا বজول کښور دی الله تعالی سره تومنو یقین وکاو تاسو فال حکم او پس اختیار او فیصله لِلاد الله د پاره دی ال علی شډر بلند الکبیر لوی دی هو الزی دلیل د الله تعالی ذات یو ریکوما چې خیتا سودا دلایل د قدرت بل او را ورا وستا سوده پارا یا درک وستا سوده پارا مين سمای دبرنا رزقان رزق او ما یتذکر الا من ینبون نسیت ناسلی مگر اغه سوق چا کینا بتوی را ګرځ مگر اغه سوق چا را ګرځ یلاتا فدع الله الله داوود سوره تفسیر فما قبل باندې کاله چې خبره دار کالا چی خبر دا سیدار نو الله اللہ تینابت اکاد اللہ تحید امنا فدعو اللہ پس او بل ایتاسو اللہ تعالی لرا مخلصینا پدا سیالکی چی خالص کونکی ایتاسو خاص دی اللہ تعالی تبلنا ولو کاری ها الكافرون اگر کب بدگنی کافران رفیع درجات پورتا کونکی درجو دی زول عرش خواندارشتی یلقی روح را لیگی الروح روح لرائی پوہ د دینو یا روحا قرآنی کنیم لرا دهو وجه دهو کم خپلنا اللہ من پا آچابانی یشاو چو خوشی من عبادی ده خپل و بندگانونا لیون زیران دید پارا چوی روی ده یوم تلاق درزی ده ملاقاتنا یوم هم باری زنا تقویف اوخ روی یوم هم باری زنا یوم تلاق کی مفسرین گنه معنی کئی ملاقات ده عابد دا معبود سرا دا معنی یوم الطلاق رز دو ملاقات یعنی عابد بد معبود سره ملاوشی یا کافر باد مومنان سره ملاوشی یا ملاقات د ارواح د بدن سره هغه رز باندي ارواح باد بدن سره ملاوشی یا دا مطلب چې ملاقات د عمل عمل نامو با هغه د عمل هغه اصحاب سره د خپل چاچا عمل کړي غیر سره ملاوشی یوم هم پا دار از هم باری زونه دیگه با دون کیوی ما خامخ که کی دون کیوی الله یخفال به نبای پت پنی پا اللہ طلابانی دینا شه اون زرابر سشه او بای اللہ لیمانی الملک الیوم دا چا دا پارا دا بادشایی ننرز طول خلق بغلیوی اللہ با خفلوی لیللہ الواحد القهار دا پارا دا آغا بادشایی چوہ للہ الواحد ذ پاراد اللہ تعالی جوہید غالب الیوم نن راځو توځ بد لا بور کول شیار یو نفس لرا پاس باندې چده کسب کړی دی نن راځه ہست قسم ظلم با نوین نن راځو بے شک اللہ تعالی زره حساب والا دے او او یار وا دای لارایومل عذی فاتید اگر رسینز دینا ازل قلوب ور کلچ زڑونا لا دالحناجری رسیدلی وای ماروتا کازمینا دای د غمنا ما مینانه بيدو مشرکان دپاره مینحمي مینا سوق دوست والا شفي ايطع نداسه شپارسي چې خبره عمان له شي معنا د سره به شپارسي ونه د مشرک دپاره معنا صفات له اعتبار نشته جسم شپارسي د مشرک دپاره جرأت نشي کوله چې شپارسو کې یا لمو تلل دداوی یا لمو خائناتل عیونی پوهی دے عالم دغه په خیانت دسترګو باندې واما تخفی الصدور او با سماندی تخفی الصدور چې پټوي سینې سترګې چې کوم خیانت کوي ا افاده خو اشاره مشاره باندیم الله وای ز پوهیما پوهیما سوره توبه کې ویل وکنا سوره توبه کې چ هالي يراكم من احد ثم من صرفو پستر به یا يا خيانت ته اشاره یا سوره متوففون کې وراشي چې كلا موحدين په دې تیریغ اندي به تري دي سترګې اشاره به کوي دا خیانت الله وي زپې جنم او کم چې سينې پټاي اغه بنده مزه والله يغفي الله تعالى پر سلام کوي بل الله تعالى پر سلام کوي بل حق تويد باندې ولذين واكسان يدون چې بلې دا خلق ما سوار دي الله تعالى نه پر سلام نشکوله بشي نشي پر سيو شي باندې د نه فود زارالغه ان الله بشك الله تعالى اغه اوريدون کې لدون کې اول ميسرو فل ارض داله دليله تخويف په او دا به وتر آ 45 نمبر او عالم <سؤال> یسیرو ایدن نګرځې پزماکه چوغوري سرنګ شو انجام دا کسانو چومخ کې د دینه اغه ډیر سختوده دینه په قوت کې او په کارونده کې پزماکه کې بسنول او اغه لرا الله تعالی په سبب د ګناونو دا غي باندي و ما نو دا غي د پاره د الله تعالی دا مدا الله تعالی دا عذاب نامې او اكن سوق بچ کون کې دا بچ کون کې نو زالک ادا پدې په سبب د دې چې به شکره یو چې بل راغلی او د ایتان دا دای په وازه دا باندې بس انکار کولو دای دا نه پس یونیوال الله تعالی دا الله تعالی قوی دزور والا صحه عذاب والا ولا قد ارسلنا موسی بیااتینا دلیله نقلی تفسیل او شورو شو ولا قد ارسلنا تا کې سره لګو موږ موسی عليه السلام په خپل آیاتونو سره په دلیل سره غن سره فرعون ته حامان ته او قارون ته پس ویلې چې دا جادوګر دې دغټ دروځن پس سهار چې راغې دایته پرښتیا سره د طرفه بیا بل حق په مسالې توحید سره من نوين دینانه طرفه ځمږه قالو وی او دئ اوقتلوا کتل دا تاسو ځمنده کسانو چې ایمان راولل د سره او فرې د جن کید دای ژوندئ واستحيو او فرې د ژوندئ جن کید دای خزی دای وا ما کیدل کافری نه ظلال او نو هغه مگر فریب د کاف ایرانو مگر فتبایئ کې د دیو جنان ساتي کرام ذکر کوي پدې صاحبان چه فرغون الله اکبر آن چکم ده دا دوباره اعلان وسانیم حکڑی نو او بیا ول الله غلب نو ور کړې واستاه یو دساوم جنان کوي ول جنان کوي ودا دا غ پرېګ دایي ژوند دایي پرېګ چه به هيا کوي ولا قالفرراونو دين او ویلی فرون ضرروې پرږ د ایمالاره او کو تول چې ووجنو موسا مساالله راولیت غ د د اوباللي رب فلرببله بشا ق ېګمه و بد دیله او یا بظاهیر کې په مک کې ف دخورور بهې په مک کې الله اکبر او د فغون الله زکا ذکر کوي په داس طریقې سره چې زمانہ د جاہلیت کې هم داس خلک وو چې غیبه اصلاح تبه فساد وي الله اکبر الله علاک څنګه سوره بقره کې تیر ولا شیو الله ځان تبه مسلمین و عادت پیغمبر خبره تبه فساد وي او د سابولارته فساد وي دا اونو زکا الله دا واقعیا ذکر کای موسی علیه السلام نبی علیه السلام تا اوسم خلق دا سی ځان و ډیر مخلص کی ګوره ګوره ښا پنځ پیریان راغلې دي دی. او دین دلته کمنن خرابای ښا ګوروي نه منی دا هغه د فرغونه اولاد دی نو هغه چې ننو موي موسی دلته دین خرابای وقال موسى عليه السلام زپنه غاړم په خپل رب سره پربстаў سره د هر متکبره دا, دا غنا چې ایمان درالي پرځ د هيصاب باندې او ویلو اگر رجل مؤمن من آل فرعون یا گره رجل آغان نر بهادر مومنون چه مومنون من آل فیرانا دویم سفت من آل فیرانا دا آل دا فیرانو یا که تو مو ایمانو درم سفت داغ یا که تو مو چه پتی تر ترداغی وقت پوری ایمانو ایمان خپلو یا زمنگا شیخ د پنج پیرو اغه ترجمه کوي یا کو تو مو ایمانه چې مزبوته ساتلو ایمان خپل ا تا قتلون الرجل اي وجنت اغسو وي و تا قتلون اي وجنت سدا سوي سنلاره چې غ ویلي خراب زمان لاده او غ تا سره و را ز را غ له دي تا سوتاپ واضحه دلایل شراجه طرف پروردگار تاسو نه او کچری و دي دروغ جنو په د باندي دي وبال دروغ او کچری و دي رشت او ستا باز ا غاظاب چ دي واده کوي د تاسو سره به شاكه الله هدايت نک یا چا چ ويا زياتي تون کې غټ دروغ جنا یا قوم يكم ما زمالكم الملك اليوم ستا سوده پاره دا واک او اختيار نن رضا ا ظاهري نه پدا سي ان کې غلب حاصله ان کې حاصله ان کې پزما کا کې تازه خوانند راز غالب یی خوفمین سرنا سوګ دې چمدا ځو کی زمنګا د با صاحب د الله تعالی نه کچره راغې مونږ تا قال فرعون وته نن راز سو غالیبې خو کده الله عذاب راغې غینابې سو خلاصې لکه نن دای تا موه او د فرغون اولادا و د فرغون اولادا د پاکستان لیډرانو نن راز تاسو غالیب یی مدرسې اولی او په مدرسو ظلمونه کوی خدا الله عذاب چې درباره نکاله راشي څوک به د اخلاص کی قال فرعون او فرعون ما اوريكم مشوره نه در کوم ز تاسو لره چې مشوره در کړه مې تاسو لره وا اهدیکم او نه خایم ز تاسو ته ماګر لار در دروسته گئی دروسته گئی لار در ته ما د دروستلار ته ځهم جواب سورۃ طه کې ترشهو سورۃ طه کې الله جواب کړه د دی چې و ظَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى خپله په هدايت نو نه بلته به سقوط او قال الَّذِي او يا سړيام نه چې مان راوړې قوم زما به شک ازيږه ما پتا سو باندې پر دا ب پش د بدلې د حالت د اغه قوم د نوح عليه السلام نه او د اریان نه او د سمودیان او د اکه سن نه چې پسته او دای نه او نه د الله تعالی یریدو چیراده قوم را د ظلم بوندگان وباندي و یا قومه قومه زمه زیارګ ما پتان سو باندې درازې د چغی وحلو نایاد درازې د پر یاد نه یومت ولونا پارس باندې چې وګر دی تاسو مونډ بیر نشاکونکي نو استصراف الله تعالی د عذاب نامین عاصم سوګ بچونکي او ده چو گمراک اللہ تعالیٰ اغلران د پارا سوکلار خودون کے او تحقیق سرا راغلو تاسو تا یوسف علیہ السلام من قبلو مخکی دا موسیٰ علیہ السلام پوازیہ دلائن سراہ میشوی تاسو پشکی دا غصنا چرا غلو یوسف علیہ السلام تاستا پاگی بانده تردے پوری چکلاغ وفات شو قل تم حالا کا وفات شو اس پدا نو اے زکه چې اهل الحلوه والخانک الخانق راغلي حتا تردی پوری چه کل آغا وفا چھو نویلو تا سلائی یا باس اللہ هرگز برنا نرالی اللہ تعالی پس دنائیو پیغمبار دارنگی گمرا کئی اللہ تعالی آغا چھال را چوی مشرک مرتاب کلک شک کونکے اللذین آگسان اول شک راشی دو گمراہی سلور در دی اول شک راشی شک مرتاب شک کونکے الله زیین انک سانو جادیلوونه چېغی جګړه جا کوې د الله تالاه کې بغیر سره دنا چې وړوي د لر کاوره مکډ را خبره د غې ده په نی د الله باندې او په باندې چې معې را وړه دی قذالی ک ی بهله هوالله کللیقلې درمه در جا کذااللی الله دارنګې مور لګ الله تاالله په زړه هر متکه بیر ور جبار ظالمبانندې دا درمه در جا. اول ش. دویمه جدال بیا جدال شروع شي جدال شروع شي جدال جنگ جګړه شروع کی او بیا چې کوم ده پس تا الله والا پزړه باندې موهر لګي او سلور م درجه بیا هغه دو گمراهی راشي یوزل الله بیا الله چې کوم نه نو گمراه کی او دا ہدایتن سلور مراتب دی اول انابت بیا آشکم استقامت او بیا ربط القلب اول انابت بیا ہدایت بیا استقامت بیا ربط القلب اللہ وقالا فیروانو اویلو فیروان یامانو او ها مانا جوڑا کی زماد پاریو بانگلا اوبنو لی جوڑا کے زمااد پارای او بنگلہ لال اپ لوگ الاسباب دیدہ پارا چورہ سمزا اللہ ردا اسمان تھا اگر لار ہوتا یعنی لارد اسمان ف ات ول موسا الا الہ موسی چی او گورا مزا خدائی د موسی تا بے شک ز خمھا گمان کون کے گمان کوم پ دبانید درو او داننگ خیس تا کڑے شو پھر غون تا بد عمل دا بن کله شو دید توحید د باری تعالی نا او ندی مکرو پرې نو مکرو پرې د ثرو نه الافي تباب نګر په برداګي دای اوم نو کړی کولې نشو نو نیکی نشو کولې وا قال الذی ویلو هغه سړی آمانه چی من راوله خو ما زم متا بيدارو کیسما خایم زتا سوتاسبیل الرشاد لار د درست گئی په روان می ضرورت سبیل الرشاد خایما او دغه وی مراجل مومن وی زده تا سبیل و زره ته سیللو رشاده او لار د درستګ ما نه دا چې کمم خل خو دواړ و نو چې دا کمم خلککو سوي یاره وکو چاپې روان شوو نوای اوس تهه د دا ووایه ستا بې کې بیاشه کې چې پیر غون په کوو که د مثال السلام تابعدار پهه کوو ځکه پیر غونې زر ته لار خما او دوی زده ته لار خیم لار د تهسمه دخههغ سه ته ذخه نو کمم په هکبانندو مثال اسلامې فغون په سادی دی ده. او پیر غون و موسا په سادی دی نو کمه خبره به منې د کممه خبره ممنېطب دیم کې بیمانه تو یاره سو چې پیر غون پهه کوه او که نه بیا مثالله السلام پهه کوو یاره سو چې بوجال په ه کوو او که د غه کو ځکه بوجال خوچم بدر ته روان نو بیت الله ک رای او دعاګه غواړی د خپل دا دپاره او یا الله کده حکبان دی نو په مونږ د دا عسمان کانی دا وورې داس د ګان غواړي ځانې دوه پههقبان او موږ دغه خوا نبی صلی الله تعالی وسلم دا پدې نخلا سيږي ته ياره سو او د્વાळा ترا په ځان ته په حق نو څوک یا قومه پدې نخلا سيږي پدې باندې الله معذب کوي او دا عذر نه دی یاقوموکو مزما یقیانهبره دا دا دا جوون د دنیا دا شه لږ د ماتاون ډیره لګه نف و نل <سؤال> اخره او یقیینان اخرهته غ دی ځای کور د قرارري منه عامی لهح ن چاسووک د چعملی و ک بعد پس بدله بنی شوور کوله د ل را مګر په م سل دغی باندې ور چاسووک د چ کنه وکننی کوو وی او که خضاه او وي د موده نو دا کسان د داخل به جنت تا بهور کول شي ایلارا پیه apare ke ba ghair da ihtisab na ba ghair da hisab na wa ya qawmi aw quma zama mali adu kom so shwe de malara che balam tasulara nejata aw balayta so malara jahannam ta را ga jahannam sade tadunani balayta so malara li akfora billah che karo kom so pa tawhid da bari tala aw shirku komad de allah tala sara ga so sharik jod اشتی زماد پارا پا معبودید اغیبانده غیلمون سا کسم دلیل وانا ادوکم اوز بلمتاسو لرا اغازور ورباد شا بخون کتا لا جرما یقینی دا انما چی بشک خبر دا تدوننی تاسو بلی ما الیه دتا لیسا له تدوننی بلی تاسو ما لرا الیه تدوننی الیه دیتا لیساله دعوت آغشیتا چی نشت دی داغد پار دعوتن حق بلنا فی الدنیا والا فی الاخرہ پا دنیا و پا خیرت کے او بیشک واپسی زمانگا اللہ تلا تلا او دا چې مشرکان هموم اصحاب النار دادی دو زخیان انما تدعو ننی الیه الیساله قرطبی دی زعوان نی زکر کئی و ای فرغون خلق چی برا بلن نبوتان و عبادت تا برا بلن بیا د غوا عبادت تا او بیا اخپله د نبوه داوا کده و فازات تا ده روبوبیت دعوه کده و بیا ازه خدای اما دعوه ده روبوبیت کده اول ب بوتان تا خلق را بلل بیا عبادت د غواته او بیا دا دروبو بیا توکه فسه تاذوکوروونه زرد چې یاد ب کوې تاسومه اغاوي اقولو ګانې او کوو چې ویللیې ما تاسوته او ف زو امرې او سپاره مزه کاره خپله الله الله تالاته ب شله تاله لدون کې د په بندېګې ببدیان را شي نوه طر خ د بیان نه نه بکی ما کې چې دوه غواړ داسې الحمد لله رب العالمين. ټنګ ټنګ ټنګ تلوي نو بیا غلې شي. بیا وغلې غلې غلې غلې غلې نو داسه بکیا خیره کې. واوفوز امر الى الله ان الله بسويرم بالعباد. دا چا چا ویلو؟ دا چې کوندنو رجل مؤمن قال له ویزخ پل حکم اللہ تسپاره هغه اغا بندگانو باندې خپ واده معنی سو یا اللہ دا کافر دی زد تنگی ما کافر دی زد تنگیم خب او یا الله تنگ کرده ما نو دا چی دا بدتی ما هم دا سی که وفا ویزوامر الله دا دا دام دا خیاری یا اللہ سوک ما رازم موسخم استاد رزا دا پارا نده دا عدی دا پارا لگیای ما کتا پورتا کوم ده او یا الله دا ظالمان مال عدن را کی. او اړه چې کوم دینو هغه ماله نن راکای سر سایه مال نن راکای دې ظالمانو باندې الله تعالی براولې ا یامین وای امین په لزو سره بمخ باندې راکای ووفو بی امر الى الله خبر نه طریقه غلطه ده د دوه دا طریقه چا جوړه کړوا دا چا جوړه کړوا داغه د پیغمبر طریقانه چې مخ کې ټلې یو غو رسته ټلې یو غو دا سور بدات ته ان الله بیشک اللہ تعالیٰ لیدونی کرده پر بندگانو بانده فس بچک آغل را اللہ دا تکالیف داسنا مکرو چی دی مکرو پریو کڑاو چاپی رشو پا پیر غنیانو بانده بدعذاب اننارو چی ارده بدعذاب مبدل من ہو سول عذاب مبدل من ہو او اننار دا تی بدل چه اوڑ دین یو رازونا پیشکاول بشی یا پیشکاول شی دی علیحا پاغی اور بانده گا دو سحر واشیا او بیگا او پا آغا راز چه قائم بشی قیامت او ویلشی داخل کئی فرغن یا لولا اغا صح عذاب تا